23 Лютий 1922 року. А сам, дорогу від ашраму обступив ліс, загрожуючи її поглинути. Грунтова доріжка різко повернула ліворуч, і перед очима відкрилася вражаюча панорама. Я так і закляк на місці, вражений краєвидом. Сходило бурштинове сонце, змінюючи кольори з криваво-червоного на золотий. Під ним до далекого блакитного обрію тягнувся гобелен зелених пагорбів, долини між ними були оповиті шовком ранкового туману. В далечині лежала джатинга, Її білі хатинки збиралися на пагорби, пронизуючи дахами ліс, нібито скелі виступали зі Смарагдового моря. Повітря було свіжим, просоченим ароматами польових квітів, які доносив досвітній вітерець. Тиждень тому я нічого цього не помітив. Я рушив далі, прислухаючись до звуків лісу. Спів у пташок, гудіння комах, хрускоту камінців під ногами. Рано вранці я тепло попрощався з моїми товаришами зі спальні для європейців. Обійняв Адлера. Від брата Шанкара отримав дружню настанову. Тримайтеся подалі від проблем і зачекайте кілька днів перед тим, як перехилити чарку. І хоча порада була слушною, я не збирався її дотримуватись. Не хотів здаватися так легко. Подорож до мого нового притулку передбачала зупинку в місцевій пошті маленькій біленій будівлі десь за милю від міста. Біля входу грівся на осонні білий кабиздох. Він підняв морду, привітав мене незадоволеним позіханням і знову заплющив очі. Усередині я квапливо нашкрябав коротку телеграму «Не здавайся» своєму молодшому офіцерові на адресу його тітоньки в датці. Передав її старому законторкою. Повідомлення було простим. «Потрібні тут. Резиденція Престона, Джотинга. Привезіть віскі». З пошти я вийшов задоволеним. Останній рік виявився важким. Я не дуже добре обходився з нездавайся, здавайся, а йому і своїх проблем вистачало, адже половина родини вважала його зрадником, бо він працював на британців. Я вирішив виправити ситуацію і почати з кількаденної відпустки для хлопця тут, у Джатинзі, подалі від пилу і метушні дельтової Бенгалії. Будиночок Престона ховався серед охайненьких садочків. Гарне дерев'яне бунгало піднімалося над землею на палях і було оточене широкою верандою, на якій стояли плетені меблі, звичні атрибути колоніального життя, на яких так добре було потягувати джин із доніком. Я піднявся сходами і постукав. Хвилиночку, долинув голос із середини, і я слухняно чекав, доки двері відчинилися, і я опинився віч на віч із людиною, яку бачив того ранку, коли знайшли тіло Лекорбо. Корбо. Містер Престоне Переді мною босоні стояв Чарлз Престон у сорочці з роззатебнутими гудзиками зі скуйовдженим і ще мокрим волоссям. Капітане Віндгме, Шанкар попередив, що ви прийдете сьогодні. Він пригладив рукою вологе волосся. Схоже, ви застали мене неслушної миті. Я саме одягався. Заходьте. Сподіваюся, ви не проти, якщо я закінчу. А ви поки влаштовуйтесь. Я пройшов за ним до просторої вітальні і поставив валізу на підлогу. Стіни були прикрашені гравюрами з зображенням чоловіка в різноманітних ракурсах. Таке мистецтво дехто вважає витонченим смаком, інші ж посилаються на статтю 292 Кримінального кодексу Індії і називають це злочином. Біля однієї стіни стояла канапа вельми сучасного дизайну. На ній були розвішані сорочки і пара штанів, у кутку дерев'яний обідній стіл і три стільці. Четвертий був пересунений під вікно і правив заімпровізований вішак для одягу. — Сюди, — пройшов він до коридору. — Ось тут ваша кімната. Я наздогнав його біля виходу зі спальні, де разом зі звичайними меблями була полиця заставлена фотоапаратами та іншим приладдям для фотографії. — Ви фотограф? — Це моє хобі. Почувайтеся, як удома, — промовив він, відступаючи коридором. — Сподіваюся, безлад вас не бентежить. — У покоївки вихідний? — А, перепрошую. — О, розумію. Ні, не зовсім. Вона приходить лише двічі на тиждень. Вона прибирається ще у двох моїх сусідів. І він пішов до вітальні, зав'язуючи яскраво-червону краватку. Вона працює по два дні у кожного, а в неділю відпочиває. Він оглянув мене з ніг до голови. І я раптом усвідомив, що він знає. й принаймні кілька днів тому я був опійним наркоманом. «Слухайте», – продовжив він, – «я розумію, що не дуже ввічливо з мого боку тікати і щойно ви переступили поріг, але у мене попереду важкий день. Та я дуже радий вітати вас у себе, тож улаштовуйтесь», – раптом усміхнувся він. «Або, як хочете, можна поснідати в клубі. Нічого особливого, але там подають доволі пристойну яєшню з беконом». Після цілого тижня самого лише рису, далу та зілля для блювання яєшня з беконом уявлялась мені амбрузією. П'ять хвилин потому ми крокували стежкою, що вела до головної дороги в місто. Поверх сорочки Престон накинув синій лляний піджак. Краватка цього разу була не такою болючою для очей, як та, що була на ньому того дня, коли знайшли тіло Ля Корбо, але він компенсував цей недолік шовковою хусточкою, яка хвастовито виглядала з нагрудної кишені. Загалом одягався він точнісінько так, як це личить порядному цивільному інженерові. Минаючи кожен будинок, він охоче коментував його мешканців. Це оселя Гренбі, сказав він, указуючи на доволі хлипке бунгало, на дошках якого після останнього сезону дощів лишилися сірі плями. Кажуть, розбагатів на гумі, а тоді все пропив. Що ж до його дружини, я вам цього не казав, але далі я не чув. Повз нас проїхало авто. Велике чорне авто схоже на те, що я бачив на вокзалі в Ламдінгу. Я потрусив головою. То було майже два тижні тому, і до вокзалу звідси 70 миль. Мій розум більше не затьмарений опієм. Потрібно якось припинити цю параною. Я наказав собі розслабитись. Авто завернуло за ріг і зникло з очей. Тут переважно ліси, знову почув я голос Престона. Усі вважають, що в Асамі немає нічого, крім чайних плантацій, але вони за кілька сотень миль звідси. У цій частині тільки ліс і каміння. Більшість білих чоловіків, яких ви тут зустрінете, пов'язані або з тим, або з тим, якщо, звісно, не служать уряду або Богу. Богу? Місіонери, переважно пресвіторіанці. Їх тут сотні. Не можна і каменя кинути, щоб у якогось не влучити. Приїжджають навертати місцевих на свій варіант прямого і правильного шляху. Якщо зважати на кількість церков, яка дедалі збільшується, у них це непогано виходить. Я б нічого не мав проти, але вони залякують аборигенів покаранням за алкоголь, тому дістати у джатинзі пристойний напій, без того, щоб тебе вважали втіленням диявола, доволі важко. Серцем гірської джатинги, якщо можна було так його назвати, були кілька дерев'яних будівель навколо церкви. Цього разу, за словами Престона, суто англіканської, до якої ходили тільки білі мешканці містечка. Поряд стояла маленька школа і крамниця, яка належала родині торговців із далекого Гуджарата і була тут ще з незапам'ятних часів. «Дуже зручно», – прокоментував Престон. «За два тижні вам можуть привезти сюди що завгодно, крім алкоголю. Кажуть, що їхній касті заборонено його вживати, і це добре, але привозити його вони могли б, еж, Отруту проти щурів вони ж не п'ють, хоча й продають». «Де ж тоді тут можна випити?» – поцікавився я. «Єдине місце – те, куди ми наразі прямуємо. Клуб Джатинги». Він покосився на мене. «Встривайте. А Шанкар дозволив вам пити?» Дав пораду, яка ні до чого не зобов'язує. Престон трохи подумав. «У такому разі бар відчиняють опівдні». Вид, що відкривався із тераси клубу Джатинги, був напрочуд гарний. Я давно вже не бачив такого. І це стосується не лише тарілки з яєчною та беконом, яку поставив на стіл переді мною офіціянту білому піджаку. На авансцені вишикувалися будівлі британської спільноти Джатинги. Трохи далі, як пояснив Брестон, униз пагорбом навколо храму тулилися численні цегляні будиночки індійських мігрантів. Осюди сущих бенгальців, що заробляли на життя на службі у британців, і торговців з Гуджараті та Марварі, які заробляли грошенята, прислужуючи бенгальцям. Значно далі виднілися бамбуково очеретяні хатки місцевих мешканців, які жили на цій землі з прадавніх часів. У далині сяяли зеленим пагорби, за ними повставали сірі обриси високих гір, як барлієфи на тлі блідого блакитного неба. «Чаю, сер, запитав офіціант, і шлунок мій аж зіщулився від однієї думки про цей напій. Тож я послав хлопця за горнятком кави і повернувся до Престона. «Що то за будинок триповерховий з блакитними віконницями? Хто в ньому живе?» «Гарний зір», – завважив Престон, ніби помітити найбільшу будівлю в полі зору було чимось особливим. «Це Гайфілд, будинок містера Рональда Картера, нашого містечкового Цабех». Красномовство Престона, який останні десять хвилин перемивав кістки британським мешканцям Джотинги із запалом провінційної англійської торговки рибою, раптом вичерпалося, що викликало запитання. Що він за людина? Інженер поклав прибори на тарілку і підняв на мене очі. Бридкий тип. Вважає місто та все, що в ньому, своїм феодом. Подейкують, що свою дружину він купив. А вона, до речі, красуня. «Здається, ми з нею зустрічалися, – сказав я, – в ашрамі. Можливо, я чув, що вона там допомагає. За віком він їй увіччими годиться. Хай там що більшість тутешніх людей у нього в кишені. Але ж не ви. Мені, – промовив він, піднімаючи виделку, заплямовану яєшнею, і наставляючи її на мене, – пощастило звітувати владі в Калькутті і отримувати зарплатню від них. Картер ніяк не може на мене вплинути». А як він заробив свій статок? Престон похитав головою. Гадки не маю. Однією рукою він обвів навкруги. Він володіє майже всім, що перед вами. Кажуть, викупив землю у місцевих племен за безцінь, переконав їх, що там повно привидів. Привидів? М -м -м, підтвердив він, дожовуючи яєчню. Земля заселена злими духами. Якщо чесно, довго переконувати їх не довелося. Дивно, що до цього раніше ніхто не додумався. Врешті-решт у цьому клятому місті дійсно зустрічаються привиди. Я недовірливо поглянув на нього. Не вірите? Хочете, покажу сьогодні ввечері.